Kutsabankenk benetako aurpegia. Hipoteka prozedura guzien etetea zalapartaka aldarrikatu eta egun gutxitara Kutsabankek ez du Juan Carlos usurpatzaietzat hartuz haren aurkako prozedurarekin jarraitzeko eragozpenik izan. Epaiketa kriminalaren legeko lareun eta laurogeita seigarren artikuluaren arabera. Hau da, Kutsabankek Juan Carlos gaizki du. Baina beraiek dudira traturik egin nahi ez dutenak. Eta neurri mafioso eta iruzurrezkoak hartu dituztenak etxea bere ganatu ustu eta arekin espekulazioan aritzeko. Sitazio Judizial honen zerreiti bakarra kutsabank etxebizitza baten jabe modura berrestea da. Zeinen ez komunitate gastuak, ez udal lodasun niigi ezzinen gaineko zerga. Ezta argi zein urgastua eta bere gain hartu nahi ez dituen hauek Juan Carlosen gain dira uteik. Bere kaleratzearen konponbidea iristen den bitartean. Kutsabank edo aixak gure iria bere ganatu dituen beste hogeita hamar etxebizitza baino gehiagotan egiten ari den bezala. Behin eta berriz egiaztatu dugun moduan, Juan Carlos ez da inoiz Kuntxabanki bere hipoteka ordaintzearen aurka egon. Eta bere egoera ekonomikoak albidetu duen bitartean garaiz ordain du du. Hara gehiago, berriz ere lana haizan duenean eta gure plataformaren aholkuz Kuntxabanki ere era askotariko trukaketa formulak eskaini dizkio. Hala nola, bere egoera ekonomikora egokitzen den alokairu soziala. Eta kontuen, bai kuntza, bere urritasun egoeraren gehiago sakontzea Salaketa eta eta bere lanean zegoela eta etxean egongo etzela jakinik etxeko sarra aldatzea izan dira jasotako erantzunak. Kutsabankek Juan Carlos gaizkietzat hartu, auzitaratzea eta etxebizitza bat utxik izatea nahiago du, Juan Carlosek berak alokairu sozial baten bidez betetzea baino. Kutsak bere benetako aurpegia erakusten digu, haiek dira gaizkiak eta ez Juan Carlos, hau da euskal aurrezki kutsen banakarizazioaren emaitza, kaleratzeen ejekutatzaia izatea. Gelditzen zaigun alternativa bakarra salaketa da, eta Juan Carlos eta beren egoera ekonomiko edo sozialean ardura dunez direnek sufritzen duten miseria eta babesik kondenatzen duten pertsonekiko elkartasuna. Kutsabank eta usura, bortxa eta beldurraren bidezetekina bakarrik bilatzen duen botere finantziero guztia salatzen ditugu, inungo ardura edo humanitate seinalerik erakusten ez dutelarik. Egoera dramatik honen konplize eta ardura dunden botere politikoa salatzen dugu. Legeak botere finanziarioen eta bere aginduaren alde egiten dituelako. Lege hipotekarioen moldaketa sakon eta atzera eraginezko batekin, bakarrik konpondaiteke egoera larri hau. Bultzatzen ari garen herriekemin lege gilearen plantea bidez bezala. Aipatutako erreforma hau, alokairu sozial bultzatzen duen etxe politika berrien eskutik joan behar du. Utsik dagoen etxebizitza parkea aprobetxatuz. Kaleratuak izan diren milaka familiei abantaia lekua eskeniz. Bidasoako estop kaleratzeaketik berriro ere zera diogu. Askida, kaleratzeen aurrean ez dute partxek balio. Kaleratze guzien gelditzea orain. Bankuen jabetza diren etxe bizitza publikoko parke, so, parke bat sortzea. Eta gure erabateko ukapena banku zitalaren sortzerari beraien zorrak beraiek orda inditzatela. E, saiatuko gera gure aldetik udaletxeari mozio bat eskatzea. Ba, beraien fondoak e, kutsetatik ateratzea eta kutsa guztietatik ba, beraien, beraiek ez dutelako ez direlako ari diren, diren itzartutakoa. Ondorioz, eskatuko dugu mozio baten bitartesu daletxeari, banketxetatik fondoak ateratzea.